O dia 18 de março na história, 1940. O ditador da Alemanha Adolf Hitler acertou com o italiano Benito Mussolini a participação da Itália na Segunda Guerra Mundial. 1970. Mário Jorge Lobos Agalo assumiu o cargo de técnico da Seleção Brasileira de Futebol. O técnico João Saldanha e toda a equipe técnica haviam sido afastados no dia anterior. 1977. O piloto de Fórmula 1, José Carlos Pace, morreu aos 32 anos em um acidente aéreo, 1990. Morreu aos 56 anos o comediante Zacarias, que fazia parte do grupo Os Trapalhões. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.